разговор втори Сърцето и Бог Казах ти в предишния си разговор, че сърцето трябва да се намира под ръководителството на Божия дух, защото от него зависят съдбините на живота. И това е една истина. Сърцето, което е средоточие на душевния живот, ако не се управлява добре, може да разруши самата душа, като и похарчи всичките жизнени сили и произведе онова вътрешно разрушение, което се нарича отчаяние, ожесточение, омраза към всеки живот. Сърцето, което е похарчило всичко и не е спестило и придобило нищо в замяна, непременно според условията на самия живот, ще се намери воскъдност и лишение от всяко вътрешно благо. А тъй, като не е научено да пренасе подобни лишения, то се решава да се самоунищожи, отколкото да понесе неизгодите. Ето, че в такъв случай Човек сам по себе си дава място на лошите духове да го завладеят и отведат далеко от мястото на истинската свобода. Това е злощастието с днешния свят, че той харчи повече в душевно отношение, отколкото да придобива. И ето, че се ражда криза в техния живот. Нравите отслабват, Добрите привички губят своето назначение. Светлите мисли чезнат, добрите чувства се покварят и доброто семе, което трябваше да принесе плод, се изгуби измежду тръните и будилите, които са обраснали около човека. Тази е причината, която погубва самия човек, неговото нерадение да узнае доброто на своята душа. Но мисля, че с теб не трябва да бъде така. Ти трябва във всичко да се подвизаваш към доброто. Да го търсиш всяко ден, всяко и час, никога, дори при каквито условия и да се поставиш, не трябва да се скъпиш да го направиш. Винаги трябва да ходиш в пътя на видилината. Никакъв грях да не те блазни. Никакво лошо чувство да те не мами. Защото подобни неща са разрушителни за твоето усъвършенстване. Знаеш ли, че и най-малкият грях и най-малкото престъпление може да повлече след себе си разрушението на живота ти? Не се съмнявай. Опитал си това и знаеш и няма нужда да ти убеждавам. Работата е да говорим истината, а не да я прикриваме. И аз за това съм дошъл. Да ти говоря за истината. Да я разбираш и да я проумяваш. И да я е имаш винаги в живота си за ръководител. Съмненията, които постоянно проникват в душата и ума ти, възпират временно това успех. Аз съм ти казал толкова пъти, че не си сам в този свят. И че твоят живот зависи от Бога и Той го урежда постоянно. Спасението ти е изработено много отдавна, преди ти да го знаеш. От теб се изисква само да приемеш това, което ти се дава като дар. Преди всичко, трябва да знаеш, че Бог ти продължава винаги по един или друг начин в този свят. Не въжи да знаеш по какъв. Важното е да знаеш само че Той е с теб, другар в пътя ти. И това да вярваш е върховната благодат за сърцето ти, защото то трябва за Бога да е привързано и не му да принадлежи винаги. Не трябва никакви второстепени мисли да отвличат умъти в нищо, каквото и да притежаваш в този свят. То е временно. А същинските и добри неща, те са вечните. Те са нещата на бъдещия живот. Те са вечното богатство, което принадлежи на твоята душа. Аз, който ти диктувам тия неща, ти казвам, че двоумението Вътрешното нерешение и нерешителност са слабост и недък на един живот като Твоя. Разбериме. ме, любовта иска жертви и себепожертвование. Ако се не отречеш от себе си напълно, не можеш да бъдеш ученик на Твоя Господ. Ето, виждам. Има много неща в твоето сърце, които трябва да отхвърлиш. Знаеш ли колко празни мисли и желания имаш? Откажи се. Животът не седи в тях. Аз искам да ти говоря ясно и без заобикалки. Знаеш ли защо си толкова пострадал от неволи и защо си толкова измъчвал? за да научиш, че от Бога е всичко. Ти знаеш много добре, че си мечтал много неща и не са се сбъднали Решавал си да сториш много работи и не си могъл да ги сториш. И защо? Ето това е то. Защото са били празни и суетни. И Бог не е искал ти да губиш времето си на живота на празно. Той ги е възбранил, защото ти е любил и е желал твоето добро, както никой друг. Ти си считал всичко това за удар, за низполука, за нещастие на сърцето ти. Но помисли, ако ти се беше позволило да извършиш всичко, Где ще да бъдеш сега? Не, не. Благодари. Твой живот има по-високо назначение. Твоята съдба е определена от Бога за нещо по-добро. Ти нямаш нищо общо с враговете Божии и с техните безумства. Ако те и да се мъчили да те вплетат в своите мрежи и да ти лишат от наградата, която ти се пада но Бог е осуетил техните замисли и възнамерение. Той ти е покровителствал винаги и е бил близо до душата ти в най-опасните минути на живота ти. Аз ти говоря, твоят приятел, който съм дошъл нарочно да ти говоря за тия неща, който си искал от Бога и се се молил, и аз се радвам днес, че съм при теб, че мога да ти говоря лице с лице. И защо, знаеш ли? Защото душата ти сега е свободна. И ти стърпен очакваш даровите и благословенията Божии. Аз съм гледал колко пъти дяволът е посаждал някои плевили в живота ти но ти си ги узнал с време и си ги потъпква с духа си да се явят. Но Бог, който е виждал всичките твои добри усилия, той ги е благославил. Той е поразявал злото още на мястото си и го оставил като звяр без заби и ногти, за да ти служи за добро. И сега аз присъствам в това място, за да ти помагам, за да ти укрепявам постоянно. Дните, които идат за теб, са дни на благодат и благословение. Да бъде Господ благословен за многото си милост и благост. Ставай и лягай с тай мисъл, че Господ е близо. Аз ти казвам да се не отикчава сърцето ти. Сега е време за бодрост. Господ ще извърши делото си. Всичките му средства са приготвени. В него няма нищо невъзможно, което ти казвам. Той ще изпълни. Ето, аз ще превъзмогна за теб с духа си, който е непонятен на светът. Силата ми ще е в словото ми и благодата ми в милостта. И сега постави тия мои думи в сърцето си и не преговаряй за бъдещето. Постави ги и гледай на тях, докато оживеят. Защото не само с хляб ще бъде жив човек, но с всяка дума, която излиза от устата Божии. Благ си, Господи Боже мой, и на теб само прилича всички да ти хвалят, да ти се молят и кланят в дух и истина, която си вложил в сърцето и духовете на всички. Хвала на Твоето име, слава на Теб, който се ни избавил от враговете ни и си не турил в безопасно място. И ние ще гледаме Твоето лице, и ще Ти се радваме винаги, и ще ти пеем песен нова, и ще възклицаваме с възклицание велико, че си избавил Сиона. И си утвърдил новия град Иерусалим за жилище нам, където да ти служим винаги. 30 юни 1900 година.